před zraky národu zjevil svou spravedlnost. Hallelujah. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám v dnešní bohosluku na neděli Kantáte. Podle 98. žálmu má čtvrtá neděli po Velikonocech jméno Kantáte zpívejte. A to je nové, i když jsme stále v pandemii, i když stále máme problémy se sromažďovat. Nejprve soud a pak vláda změnilo toto ustanovení, že dnes v bohoslužbách všude v České republice se už dává, dá zpívat. Kantáte, zpívejte. To je opravdu včas. Máme teď trošku změnené situaci. Místo těch 10% sedacích míst můžeme obsadit modlitevně tak, že držíme odstup dvou metrových od sebe. Ale například venku jsou je situace lepší tam, Může se shromažďovat skupina až 20 lidí v jednom kuse. Tak uvidíme, ještě musíme nějakou chvíli vydržet s tím omezením, ale to hlavní se to hlavně, omezit nedá Boží slovo lidem. A proto jsme tady, abychom vás slyšeli, o odpovědi. a odpověděli. A to je vždycky odpověď. Patří prostě zpěv. Zvlášť pro evangeliky je to důležité. Ta evangelická liturgie vlastně zpřístupnula to, co dřív dělali kněži lidů, zpěv lidů. Tam patří známe staré husické zpěvy, zaznamenané v historickém kancionálu. A jsou i jiné, jiná reformační církv, kde celé zhromaždění, klidně zpívá staré gregoriánské melodie. A to i u nás. Zpěv patří k tomu. Tak zpívejte, zpívejte dobrém svěvo, svědomím a zpívejte ke chvále Boži. na tvá díla. Prosíme tě, nedopust, abychom mezi tvými tvory my zůstali němi. Učin z našeho života chválo o tvé podivu hodné moci a dobrotě. Vyslyš nás pro Ježíše Krista. Amen. Uslyšíme první čtení z 15. kapitoly z Jeveny Janova. Uviděl jsem, jakoby průzračně moře smyšený s ohněm a ti, kteří zvítězili nad šelmou, jejím obrazem i nad číslem jejího jména, stáli u toho průzračného moře. Hrají na boží harfy a zpívají písem božího služebníka Mojžiše a beránkovou písem. Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože, vševladnoucí, spravedlivě a přímé jsou Tvé cesty, králi národu. Kdo by se nebal, pane, pane, a neoslavoval Tvé jméno, nebo Ty jsi jedný, jsi svatý. A všichni pohané přijdou a budou se Ti klanět, protože jsi dal, aby byla zjevná Tvá oplatá. Pan byl skříšem, opravdu byl skříšem. Hallelujah. Pro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 a břemeno netíží. evangelium našeho Pána Ježíše Krista. My, bratři mili, se stějí, na evangelium vyznáním své víry. Věřím v Boha Otce Všemovoucího, stvořitele v I v Ježíše Krista, jeho jediného pána našeho, než se pocvál z ducha svatého, narodil se s mladými paní, trpěl pod ponským pilátem, byl upřidován, umřel a byl pošle. Cestou byl do pekel, třetího dne vstal z vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha ze Všemohoucího, odkud přijde soudit živé a lidé. Věřím v Ducha Svatého, Svatou Církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla zvrtvých zkříšení, na život věčný. Amen. Mm-hmm.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 Ať žijeme v demokracii, nebo ne, ti, kteří nemají znalosti, budou vždy jen poručenci. Ježíš používá slovo maličky. A tyto lidi Ježíšovi tedy jde Nemluví k odborníkům, k náboženským expertům, ale k prostému lidu. Nebo řečeno zase odborným slovem, mluví k lajkům. Slovo laik se odvozuje od řeckého slova laos, lid. V naší době, kdy veškeré děje a rozhodování je v ruce odborníku,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 Jste kompetentní v věcech víry? Neměl bychom tuto otázku odmítat s odkazem na to, že jsme evangelici, nás to netrápí. <kým> Jistě naše římsko bratři na to budou odpovědět jinak než my. Ale kdo jsou vlastně ti moudří? Kdo jsou ti nerozumní?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 a víc nebo méně vzdělaný lajci, který tolik se neozývají. Ano, v církvi jsou zákonici v v církvi, ale u Boha to vypadá ponikud jinak. Proto slyšíme tady radostné, volání Ježíšovi. pane, Nebe si, chválím tě, velebím tě, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je malečkým. Ano, otče, tak se ti zalíbilo. Jiříšovi učednici byli obyčejné lidé, laos, lajíci. Byli odbornici, jistě odbornici na lovený ryb, na opravu síti. Jako dneska je spoustu odborníků, kteří nemají žádnou funk vedoucí funkci ve společnosti, ale Jiříšovi účetnici to pochopili, že nejváženější experti nábořenšti to nepochopili, o co jde vlastně Bohu.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 neúskutoční odborníci, ale celý lid Boží. Ve vašem srdci, píše apostol, at vládne mír Kristův, k němu jste byli povoláni v jedno společné tělo. sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své žichy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám řichy odpouští a očištuje nás od každé nepravosti. Milí bratři, milé sestry, pokořme se před svatým Bohem a v tichosti srdce myslíme na svá provinění. Samému pánu Bohu, který zná Všechna naše myšlení, slova i činy, upřímně každý ze sebe, odpovězme na tyto otázky. Postaneme. Vyznáš, že jsi řešný člověk, a že nejsi před Boží tváří, a nic lepší než druhý lidé?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 A pověst věří. Já také věřím. Odpustíš všem, kdo se proti tobě provinili. Jsi ochoten odpustit, význej nej odpouštím. odpouštím. Já také odpouštím. Přijměte slovo milosti. Všemohoucí Bůh se nad vámi smiloval. Pro utrpení smrta vzkříšený našeho Pána Ježíše Krista, v moci rozkazu, který dá Pán své srdci, zvěstují vám, vaše hichy jsou vám opuštěny ve jméno Otce, Syna a Ducha Svatého. Spirit to lost the boss so this k Pánu Bohu našemu, vzdávěnému díří. je důstojně a správně, abyšom tě svatě oče vždycky a všude děkovali skrze svého, skrze tvého milovaného Syna Ježíše Krista. On je tvé slovo, skrze něho si všechno stvořil. Poslal si jej jako vykupitele a spasitele Úsobeným ducha svatého se stal člověkem a narodil se z maliny Pany Marie, aby naplnil Tvé rozhodnutí a získal Ti svatý lid, rozepěl ruce na kříži, zlomil moc smrti a zvěstoval zkříšení a život. Proto se připojujeme k andělům a všem svatým oslavujeme Tvou vznešenost a jednomyslně zpíváme. <tějí významení> chceš jej uchovat před smrti a zkázou. poslal si svého syna jako záchránce, aby tě slamařil svatý lid, sloužící v lásce tvému světu. V noci kdy byl zrazen za chleb, vzdál díky lámání a dával svým učeníkům se slovy, vezmete a děste, toto je moje tělo, které se za vás vydává, to přijďte na mou Stejně vzal povečeří kalech. Zdá díky a dáve jim její se slovy, vezmete a píte z toho všichni. Tento kalech je nová smlouva v mé krvi, které se za vás vylévá na odpuštění To Točíte kdykoliv pijete na mou památku. Proto si před tebou, Otře, v nebi připomínáme smrt a vzkříšení tvého syna. Předstupujeme před tvou tvář s tímto chlebem a tímto kalichem. Zdáváme ti díky, že jsi nás povolal, abychom stáli před tebou a sloužili tě. Prosíme tě seši, svého svatého ducha, posvět nám tyto dary, chleb, života a kalich spásy. Napůj všechny, kdo přijmu tělo a krev tvého syna tvým duchem a učím, aby byli jedno v tobě. V Kristu jsme byli nazváni dětmi božími a jsme jimi. proto se jako boží synovi a dcery společně pomodlíme. Máče. Vystupujte v radosti ke stolu Páně. Kristus praví, zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás. Proste, oč chcete, a stane se vám. Pán Ježíš vás zachovej ve výře k životu věčnému Jdete v pokoji. Amen. Děkujeme ti, pane, že k nám skrytě přicházíš ve svém slově a v danech této svaté hostiny. Prosíme tě pomoct nám, abychom zůstali děli a plně života, až do chvíli, kdy přijdeš ve slávě a budeš v celém světu ty, který spolu s Otcem a Duchem Svatým žiješ a vládneš od věku na věky. Amen. S vírou a s duvěrou přicházíme k Tobě, Bože. A chceme tě říct, co nám leží na srdci. Chceme ti prosit za lidi, kteří jsou obtížení, žiju pod břemeny fyzickými a duševními. Myslíme na lidi, pro které je každý den břemeno, nejistota. Ukaž jim naději. Dej jim odpočinout, dej jim výhled do budoucnosti. Děkujeme ti za možnost pod během každodenného života zpívat. Děkujeme ti za hudbu, která nám pomáhá každý den v práci, při odpočívání. Ukáže nám cestu k tobě. Prosíme za všechny, kteří neumějí zpívat, protože mají těžké srdce. Prosíme ti za lidi, kteří touží po svobodu a změnu. Prosíme ti za nemocny, abys ji uzdravil na těle i na duši. Prosíme tě za lidi, kteří se starají, slouží a velkou sílu, aby pomáhali svým blížním. Dej jim sílu každý den znova. Prosíme tě za lidi, kteří hledají spojený s tebou, kteří chtějí tě poznat, Ukaž jim směr, ve které já se můžou dívat. Směr Tvému synu Ježíši. Prosíme ti za mír a spravedlnost v světě. Dej, aby národy překonávají dosávané zvyky a se rozdělí o tom, co potřebují všichni. Dej, aby ty dovolání o pomoc těch maličkých bylo my slyšeno. A prosíme tě za všichni, kdo touží o porozumění a smíření v tomto světě. Chceme tě říct o lidech, o věcech, které se týkají našich rodin, našich životů. Dej nám jistotu, že Ty jsi s námi každý den, když se rozcházíme, že to svojené s Tebou nás provodí a bude nás utěšovat a povzbudit až na věky. Amen. Už slyšte apostola v listě Kolosky.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 We'll be alright.